نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعد الامانه وفتح الامن صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فبدا حمدي لله بجميع وجوه الشكر حمدا لله رب العالمين وكفوا اللهم Allah şeyrə qəbul etsin. Ondan ən çox qorxanlar və həmin üçün ən bundan sonra bir Yani Şəhətləri müəlləşdəri, nə olacaq bəhdim ə nə dəbət edirik? Nə olacaq bəhdim ə nə olacaq? Sizlə, sizlə istəyəm. yəni, hər bir şəhətdəki başlayanda, hər bir mövzuda danışanda o xütbə ki, bizlə deyilir, o xütbəni ilə idazı istəyəm sizlə və müşədəyək əqan qədəşiniz biz başlayırız, inşallah o xütbəni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 قال له خطني الى قرتين فكتبت مع رسول الله بن خديجه عليه الصلاه والسلام دين مال بقي يتبلا في الاراضين الجرم لا الله راد الشري فرعضوا مرحله هذه كانت مع انسان ما بعد من هذا الصمال يلا كل ان Bu gözlə görülməzdir ki, məənəli deyil. Qurani bilirsiniz ki, Quran bizim istifadə etdiyimiz əsər deyil hər hansısa. Belə bir şeyə də bilmirəm. Yox, amma. Yəni istifadə etdiyimiz əsər sadəcə ki, hər əlif xəllarımızın əksəriyyəti, əksəriyyəti mətn Yəni, demə istəyəm ki, müstahirimiz dəyə olacağı bizim aramda olsa olan Qur'an olacağı üçün təşkil edəm ki, əsas Qur'an əsaslanan. Və bunu bilmə istəyəm ki, Qur'an əsaslanandan sonra da, Qur'an da ki, basa var, yəni çibələyiz. Qur'an də basa düşməyələr. Yəni, bilmə istəyəm siz ilə basa düşməyətlər. Kırda, yani, yani, <gülüyor> yani, yani Kırdayım, kısa olsalar daha yapsan, Quran kitabıyla barışıyor. Müasır ve hakikate dönmekte. Bu da bir evrensel konseptin Qur'anlı məsələrinin rəyi təfsir, rəyi ilə Qur'anlı təfsiri bizdə yoxdur. Amma əqli məsələrin evi yoxdur. Bir var öz fikrimindir, bir de ki, normal insanların əqli məsələrin dərkini, normal bir Bu, ayrı bir şeydir. Bir siz yəni Qur'anlı təqət əhləbəyə kəmq olunur. Şun əhləbəy, heyrəmələ özü Qur'an da Əgər yani, bu nəyi bildikdə cavablı dünyadır. Həqiqətən təqəbburlar boyu biz kübrü üçün. Biz görürük ki, Qurani-Kəramanın təsiri bizim alimlərimizin bu bir əzəməliyi, fəqat əhləbeytimizin tərifinə qovulun, məsələn, bu Allah anlandıran şəhdlə müəşəddənin ikincisindədir. Başqa Bu barədə əsasların istifadənin dəqiqdir. Bu vaxt Qabul. Belə ki mən qardaşım sonuna demə ola bilər. Nə görə deyir Çünki əl bu cüma, cüma içi Əl-Usun və Allahın əfəl sıfatı ilə ismində sıfatların mövcudluğu onun ayırır. Həm də hədisləri də gəlir, belə deyirlər. Bunların mənasını nə mənasını niyə oxşadır? Nə onu misal səkir ki, bəy və yaxud nə onu inkar edir. Yəni, təsbihsiz, təşbihsiz, təmsilsiz və tətilsiz. Bu dörd şeydir. Yəni, gəlib ki, planıq şey, demirik ki, bəy olabilər, yox, bu, bunu oxşayır. Oqşasa bunu da demir, onda bu nəyəsə oxşadır, olmaz oxşatmaq. Yox, belə deyir, tamam, mənazı, mənazı demirik. Nedə gəlib, elə də götürülür. Əgər ona Allah və Rasulü özü müəyyən və mənada verməyilsin. Ondan da dağstanlım hansındır. Həm konkret, hə, görsən də, dilətçi o, gəlmək üçün məhz bu məqamda. Bur. Oбяnıq qıldığumuzdan belə keçiyi, alıb Frankfurt-a götürəndə AYA-ya, getəndə AYA-da keç. Bu ataşaqdə bu nəqmat qaydaları var. Siz hərifin eynisiniz. Məhsudur ki, mühkəm ayələr, o ayələr kansiyonun fikrini, yani onun mənasını fırlatmaq olmadır, açıq aydıyı görəmək hə. istəyir. Müteşəqvür hə. oldu ki, yani bunun mənasını ancaq oradayla ayənin öncə deyildik kimi qəlbində xəstəri yoluna fırlatmağa çalışır. Amma biz, orada ne deyək ayələrdə? İma edənlər, daha doğrusu elm o gün əlvəl, onlarca deyilər ki, biz burayı iman edədik, nə oxşadırız, nə müsaxtək edirik, nə inkar nə heç bir şey iləməyik. Sonuçlara olduğu gibi iman edilir. Çünkü bunun terebiliğinin, təksirini, Allah'tan biz olduğu gibi götürürüyorlar. bir təksir, yani okşatmak, misal seçmek ve inkar etmek edilmez. Allah sizin sözünüzden belə tıxdı bu bölükə tərəfə getirmək. Siz sözünüzden belə tıxdı ki, Muteşəbəh ayələr, yani bizdə belədik ki, Muteşəbəh ayələri, mühkeməh ayələr atır. Kur'an, birisi də, Kur'an'ın adlarından birisi də nol Nur da kimi səralyanır, təbisi şey görsənir, açıq aydın görsənir. Əgər bir zən olsaydı və işıq yox biz burada heç nəyi görməzdik. Əgər Allah Kur'an'ı nur adlandırırsa, Allah Quranı nur adlandırırsa, burada elə bir şey olmamalıdı ki, görsənə. Düzdür? Nur, nurdursa, burada belə bir şey yox olmamalıdı ki, Görsem ləkəm. Allah-u Azərbaycan, Məsələdən, Qarşıqlar, məsələdər, Yəni, məsələdər və ki, Qunlar təhəniyyət məhvələr, Məsələdər, Zənnətini, Zənnətini, Zənnətini, Zənnətini, Zənnətini, Zənnətini, Zənnətini, Qəyb oləqələr, Bu məsələdə, Qanla, Zənnətini, Nə gəlir, Biz ona dəkəlir, Deyildir. Hasa insanın öz içindeki olduğu keyfiyyətini düzdürdir, öz içindeki olubur. Nəyə? Bu, keyfiyyətini nəzər və səlavə. Biz öyəm ki, bizimki deyil. Deyil olduğuna bərar ki, ima ki, o var. Yəni, keyfiyyətindən də anışma. Yəni, bu ki, keyvidir, ayə qabağımızda dəyin. Mutəşadə, ayəni, əcər, olduğu kimi başə düşdəyik, muhkəmat onun əslində dixdir. Çünkü zixtiyem, zixtiyem, zixtiyem. Zixtiyem. Mısırsın, ki Quranda dinin yer düşmüdür, digə yerə düşmür. Məsələn bütün əhadisdə gəlir ki, Allah qiyamətdə bizi kimi görsənəcək, hətta yanaşı oturacaq deyir. Onda inşallah da, onda bizdə o hədisdə bu deməkdir. Müslim, Buxarı da çatdırıb fürsə, bizim kimi görsənəcək, bu yoxdur. Orda əgər 4 sənədəcək, Görseleceği meselesini de araştır. Ama bizimkinin görseleceği artık yani oradan sizce bir zikirim edinmeyi yok. Ben niye girdim bu hadise? Girdim bu hadise ki bizim söhbetimiz Allah'a aitti. Allah'tan biz evvelceden danışmışız. Bütün meselelerin hamısı, kral meseleleri saklayıp kalkınırlarım. Allah söhbetine, tohid meselesine, birbaşa Allah'ın özüne. Şi Allah görsenecek, görsenecek, görsenecek, görsene görsenecek nesir görsenecek, görsenecek nesir görsenecek, eğer görsenecekse hamzı görecek, yağ yarsı görecek, nedir orada? Bu dersini səriyit mi? bir səhəl səhələyində. <gülüyor> Kardaş misal səhələyində. Ben istəyirdim ki, 10 mühətəşafif ve mühəmət ayələrdə bir de mühətəşafifə ayələrdə dəstəyib. Dəkdir ki, bu mühəməyət, bu mühətəşafifə ayələrdə dəstəyib ya da mal salvai dedi. E siz narla da gəlməyəcəksiniz. Bu qələmi rəya neçə kəndisi də şey. Burada bir məxcamlar. O izləyir ki. Ayədesə onunın zövadı nə Ya Qalamiya kulləzun qullunə ahadır. Yaxıd da Allah-u sələ dairəsini bunları bana istəyir. Özək də birənə bu, əliyini təhirləyiniz üçün xoğuna şey, orada ayəndə və yonu var samim bahsəsdir. Və Allah, ben Allah səhəndə bu da nəhvlədiyir? Yəni, təşvili inşərdəyir, həmçə qədərədər. Biz də görürüzsə, biz də işləyiz. Həqəq, ya bilərəkə Allah Yox, biz Allahı yox. Yes. Biz Allahı kitablarınızda buluruq. Bir Allah deyil. Bu oposisiya yoxdur. Onun yolu yəlməyə Allah. Halbuki gətirir Tabi, danın, bana, ilan, bir değil, bir illallah, Allah bir à, o, ya, onu Allah imkan elədi. Bir də heç də təşəkkür Allah arzdan danışır. Sonra mən həm görürəm, həm var, həm görürdüm, demişdim. Ondaş. Yəni indi görürəm, bir də ki Deyil deyil, hərəkət bir şeydir, amma əl cismdir. Siz görməkdən cismi eyniləşdirməyəm burada. Başka Orada bir əl düzdür, bunu görməkdir. Çox çox, məsələn, ailərdə görürəm, eşitirəm, hər şeydən xəbərdə varam, qərblərdə varam, O ailərdən eşim yox. O üçün Bu olması da o Allahdır. İkincində Allah görməyi, eşitməyi bizim öz səviyyəmizdə başa salır. Uşaqlar, məsələn, atar, atar tədədib dilatırma Onda səviyyəsində belə şeylər baş Durub görülən bir şeylər. Deyirik ki, bizəndə qardaşlar üzürsünlər, yəni onların təbəliyyə insanlarıdır. Mən də təsəvvür edirəm ki, sizin aranızda, yəni şəhər ətraf kəmiyə Albani, şəhərdən aşağı Albani. Belə bir tərəf var, Yəni harlarınızda da o var. Belə ünvan. Belə bir alinlər yani Şəftayum. Və o bişartiya səlamət idi. Peygəmbər idi. Ona da məchum Allah məhmud. Ha, indi peyğəm oldu. Onların kitablarında bilmirəm mən gətirdim onu, izi göstərir Ərəb dilindədir. İlkinlər Allah Taala e, İbn Teymiyə, Əlbani, Daməşki, Şərbəlzə məşh qurub mən yani, Allah məni ki ayağında qırığı edir nəyli, nəylərlər ayağında. Saq qalınların qülləxtə Yəni üründə vücudu, belə planlarla Allahı biz bilirik, bizə tərəfin biləcək. Bəli, bəli. Deyim, mən üzr istirəm. Bu yox yəqin ki ondan qabaq bilə bilirsiz, buraya gəldikdə də Bir dənə, biri vardır, biri yoxdur, yaşbaydır, akşəndi nəfəsi olaraq. Leibni terminiyanın zərrindən yazmaq lazımdır birbaşa, çünki və Mən e bir dənə xaiş eləm, qardaşlar. Mən e təmarad edir. E Başladınız, qardaş da sual verir ki, siz ismin vəsifətləri, əsnal vəsifətləri necə başa dişirsiniz? Siz ki, başqa bir sual veririz, Allah a. görməyin. Təzən görməyinə keçiniz ələ, əzdənlə keçiniz, indi başqa Belə getsəniz, mən xahiş edirəm sözümü kəsməyin də xahiş edirəm. Siz artıq bənzətən demişdik ki, əsmalar Bu birbaşa Allahın özündən söhbətdir. Mən indi görüm, mən sözümü nəyə gətirirəm. Allahın əlindən söhbət ediriksa, Allahın görünməsindən söhbət edirik ki, bu əl var ya yok. Elə həmən mən, elə imanın ayrı məsələsidir, bu onu Allah nədir? Əbizim üzərimdə. İki dənə üç tərəfli. Yox, bunu mənim üçdür. Bu təşbihsiz başa. Qardaşlar, qardaşlar bilir ki, qardaşlar <görlük> bilir ki. Ya o qərə başını bilir ki, ərəb dilindən başladığını ki, ərəb dilində üstünlə idarəindən ifadənmək üçün bir iki inançı tələb olunur. Alətinin vaidən iki dənəni götürür. Hər Adətən, eyni məhəni və yəkədə, Konkret olaraq, hər insanlər məhəsəsindir, Ərəbdən bilənlər, bilənlər deyəndə ki, Əbn-i Manzor edin, səhət etsindir. Onlar arasında yəni qətlər də verilir. bu cəd, Bu kitab, bu kitabın üzərindədir. Fovqa, yani. ha, var. Həm, beləsi də var. Üzərindədir. Ha, beləsi də var. Allahın, siz bilirsiniz ki, bu ikisi deyilir. Qardaş dağılardır ki, siz onun sözündəki nəhbi ispat məsələsində bir barca e, qarşılıq olduqda, daha doğrusu e, anlaşılmazlıq olduq. Nə tərəkdir? Əlbərd Allah da ayənin birincisəsində, yani ayə səbək edir, hansısa edən, hansı ki mühkəm ayə deyirsiniz Allah. Neyətləkə mislə heşəyə, və qədər səmiyyən başıq. Birincisi, Allah da deyir ki, heç bir şey onun üçündə olabilməz, əlfi tərəkdə. O da diyor ki o eşitlendirme görenler. Şimdi gel buraya bakalım. Yüneyim evlilerde bazı kabar olan bilir ki Arun'un gözü var. E, Arı görür. Gözlü yoksa yok. yok. gözünü kuruluşunu görür. Bak, bilirsin dedi. Ona patetli göz deyirler. Bir tane de gözlü. Abi adi bir gözlü. Eminler bu gözlükler ne demek var onun içinde. Ve her bir göz o gözlüklerin biridir. Müeyyen bir isteni görür. O birisi müeyyen isteni görür. Ve aklıda onlar birleşirler beynində vahid bir təsbir əmələ gətirilər. Hər neyə bilər. Yani o, artıq orada, ey, e, e, həmin təsbir əmələ gələyir. Öncə, görməsi bir cürlədir. Başqa leyvanların görməsi, tamam, başqa cürlədir. Qarışqa yerə qarışqalar var ki, o görülürlər. Amma oranın görmə oranlar, bir lanusar qəməlindir. Böyle bir Yəni, leyvanların arasında görmə oranlarının müxtəlif olması məlumalı şeydir. Bizə də gözümüz var Faktinizdir. Veyahut bizim de gözümüz vardır. Ama başka heyvanların gözünü okşamadır Bizim de elimiz var. Siz ki bizim elimiz, memunun elimiz, emelli başta eğilirseniz. Aslında e el, memun da duyanlar. El, el, de, el de de da. Da değil, el de var. El var, el diye. Haa. Ona diyor böyle, mevkinin tamamen, mevkinin tamamen, ve hem de bizim de ayağımız var, Aqının doyağı var, qarışqan doyağı var, inəyin doyağı var. Bizim ayğana inəyin ayğını doyağan. Ayğa-ayğa. Ayğana inəyin doyağan. Mən mən bitirəm. Mən bitirəm. Yox, həmişə Mən kömənə. Mən şuarımı bir də təkrarlayıram. Kim də Allahu Bunlar həmincə inşə Allah, həmin, odur sorda və orada, yəni bütün bunlar adi məhlukatın arasında eyni adlanan üz, yəni adı eyni olan biz üz, ayaq, göz, ürək, mə bilinim, ciğərlər, başqa bütün organlar. Hamısı eyni adlanır, görmə organa, eşit organa, mə dəri və yaxsı örtülük, ayaq-ayaq, və yaxsı əl, və yaxsı mə bilinim, baş, bunlar həmin eyni adlanır. Bütün məhluqatın arasında hər əsna müxtəlif üçün, müxtəlif konuşa Allahın məhluqatının arasında eyni adlanan bir üzv bu qədər müxtəlifliyə sahibdirsə, üçün məhluqla qalibin arasında eyni adlanan üzvə müxtəlif olabilməz? Belə müxtəliflik mümbəbir əvli əvələ belə deyirlər. Ondan məqələr var Və həmdir o ayə ki, siz girtin 11-ci səsləri, bu özü dəlildir ki, Allah var səh müəyyən sifətlər var ki, həmin sifətlərdə adlar edilə amma misl sözünün müəyyənatı nedir? Misl, yəni müəyyən şəhif şey onun mislində deyil. Yəni, bu, demək ki, bu, var, bunu bunun amma bunun mislində deyil. Yəni, Allah da o görür, amma sizin gördüğünüz kimi var. Yəni, Allah da ədək. Orada iki misl var. Biri hərfi dəzmə, bir bir biri hərfi dəzmə. Biri Leysa kə mifri Later Missle Missle him. Come Missle come couple of Missle. You could listen. Come have said. Meaning understood? I am a teenager. Teenager. Later Missle Missle. Missle Missle. Can test unterspiegel auch. Missle alle ananotudi. Dura dura experiment. Əlün, ona, yani her ne teşvih getirsin, o misil de değil. Məlumdiyəni, teşvih yoktur. Ümumi. Şimdi bencələr, gramat, zalimləcələr, cüzdə deyirlər, kafa orda, zayide değil. Zayide değil. Ama ne kadar zayide olsa, telkizini inir, getirir. Kur'an da zayide her beləledi, nöqtə beləledi. Artı bir şeyin yoktur. Sizin dediğiniz şey bir şey mi? Siz, sadədi olaraq, ayəni, dolandırırsız ayeni dolandırırsın ve başka sensere yöneldirsin. Ama beni görtene ki mentige uygundur. Hiçbir mentige uygundur. Ayenin burada hiçbir zekaveti yok. Bu bir. İkinci mesele. Bizim kardeşimiz Meşedi iki ayeni süzünsün. Üzbeye koyul. Sen azırlar kardeşim bir tane ayeden süzünsün. İki tane ayeni üzbeye koy. Muhkembe müteşabe. Allah yarattı altı güne dünyanın hızı oturdu elçte. Bu muhteşabehti. Bu muhteşemet olabilmez sən buna olduğu kimi qabıl edilməzsən. Biz deyil, başqa bir ayə var Quran, başqa bir ayə var Quranda, qoyrur, Qul əşirin həlik illə qəsirləhtən qarışdır. Qul əşirin həlik illə qəsirləhtən qarışdır. Vəyəxud və huva yudurukul əfsad. Məsəl ayədir, əfsad. Əfsad nədir? Gözlə. İki dən mənası var, Rabb istəyir sən zahiri gözə getir, istəyir sən batını gözə getir. Tərqiq yoxdir Çoxdur fəqlıdır ki, əfsarlə biz Allah'ı görə biləriklər. Yəni, <gülüyor> bəhdiyyirət gözümüzdə, Ali aleyh sələmə deyilər ki, ya Allah'ı görürsən, birbari olsun sənə, mən görmədiyim Allah'a iqadə et, ələməyəm. Bizi nedir Allah'ı? Yəni, o bir əksəyirdik təşbirəyət, buyurdu xeyir. Yəni, Allah'ı görsə, görseydin bireyim deyil, imanım Yox, o ələdür, <gülüyor> ələdür. <Ele dö>. O <gülüyor> <değil> ki, əgəl, <gülüyor> Yani eğer, eğer perdeler gözümün önünden götürülseydi yakınlımda artmazdı. Hadis <.right> bu Yok, hayır şeyin sevilmez sözü diyeyim. Yok, hayır şeyin sevilmez Yok, hayır Ama ki gene etki meselesi. Yani biziz miyiz al seviyiz, biziz miyiz seviyiz, biziz miyiz seviyiz. Yani Allah'ın eli var. Ve ayağı var. Bizi miyiz yani sözü, elen var. Bunlardır ama Yani yok, biz, biz bile bilmem nedir değil ne söyledik, gözü var, ne, tercih, at, ne, dürdün, ne tercih, ama var. Yani bu söz bu gibi var ya. Eğer Allah'ın el-i varsa ve eğer Allah'ın o günler gözü var, dedi ki biz bilmemiz var, onunla bu ayeti, Kur'an-ı Kerim'de de, ''Kulhumallahu ahadu allahu lem yaliz ve lem yulel ve lem yekul laluhu kubarakhan'' A'ya Niye? Bu ayet ödüse. Ama Niyə üçün ayadıdır? Əlavə olmaq ehtiyacı var. Əgər gündəlik məsələlərlə məşğul olmasansa, çə, sağ gəldin. Əgər şahi nədir? Əgər pisindən səhv gedirsə, ləngəliyi çıxarılır. Sizin nə səhv gedirsə? Bu əl deyəndə özünlə müqayisə edir. Özünlə müqayisə ehtiyacı. Apı gözün ağzındə dil. Ləmmərdə otururuq. Biz istə. Mən bir də tapmalı, namaz ki, oturum Dey ki biz kıyamet gününde Allah'ı göreceğiz. Sonra durur ayağa. Menberin bir akurdu aşağı. Vallahi bir akdum aşağı aşağı. Dil Allah bu cür arşından düşecek. Ha. Bir de bu cür inilemez. He? He? Haradan bir Onda İbn-i hər şey uyurma. Əgər təhvizdə, təhvizdə, İbn-i Təngən O sözü İbn-i Təmirdən qalvayət ediyən yalnız və təşərdə. Şimdə, şimdə. Şimdə. Şimdə. Yani, o bir dəkəyətlə yalnız. Mən üzr istirəm. Üzrəm. İdə ki, sahabə, səhədənsən, dün sən azdaşdır, ən suxsən də aş İbn Teymiyan dövründə, sonra İbn Basit alında bir nəfər olur. Rider, e? Radaş, bi elbani, sizin realms, i̇bn Basit onu deyirlər orada. İbn Basitdə. Bax görürsən, məşhur sizin alimlərdən bu nəql olur ki, İbn İbn orada izləyir, yazır. Ərbani çat ağardı bir dəqiqə. Yox, buna mənim də dedim ki, Ərbani sözü səhv deyirəm amma. Ərbani sözü yoxdur. Böyürlərindən biridir. Oxşatmadan. İbnə bir fərq Menasını fırlatmadan ve menasını inkar etmeden olduğu için götürür. Bir dakika. Bir dakika. Biz onun teklifinde düzlüğünü bir dakika açtıklarız. Ben, ben, ben bunu var. özümüzün fikrimi diyeyim. tapana diyeyim? Bilince İbn-i Tehmiye'nin İbn-i belə deyir. Ne deyir? Ve ben dediğim gibi. İmam At-Taharoğlu'nu deyir. İkincisi bunu e, Beyhaq'a deyir. İkincisi bütün alimler, hangisi ertanlaştıkları kitap yazırlar, evet. hamısı bunu deyir. Bu, ahlisinin de ya Hani, bila teşbih, <including> bila temsil, uh, bila tahtil, o bile... O küsimdənədən? Tavviyd, biladavviyd. Yani bu dört şey isir, ahlının da bu işmərdir. O kələbəcədil, eş'arlərə, maqruflərə, suflərə, bəra, kus, fəqlədil, bu anıqlarına sahib və. Mədəkədiyyə o əzs, o hadis bi, ya söz bi. Nə, o da tənasey. Baxın bir də anlaşı. Bu hansı bu? Ya, ya hər halda, hər halda onu bilərsən? Məqsədi. Bax bax. Məqsədi. Bir daha qeydələy onu şey məşələ. Bir də gətirə bilərsən. Bir də. Bir də qardaş. Hansı var orada inşallah? Bir şey var. Bunu qoy nə var. O bunu indi təyin edib, səninə O deyir, "Hazırda hər zaman dərdin hardan?" Deyir, "Və bax bu, İşlə. Qarın kitabdan bizdə yazaraq görüm qarın düzdür, düzdür. Bura bax, ha. Baura baxıb. Yə, inşallah qarın səliqəsi olar, dediyin kimi. Əla evin məhsullarından, evin baxçısıdan, qarda, o özü garantisi biri də o. O garantisi. Allahlandı o sentin il. o garantisi? O, o, o söhbət elə. Albani soruram mən səndən, inşallah, yaxşı. Albani o qol söhbət eləsən. Evin baxçısı dediyin Ben yani, biz üt... yo, yo, yo. Şaka Şaka o, həm o taxtda. Demək bu haqqında qeyd etməyə çatmamaydı. Ha, belə İbn Teymiya, İbn Teymiya. Bu xarici məsələdə danışmaq lazım. Kəsir istinad edə bilməz. Ümrüməsə İbn Teymiya, İbn Teymiya bütün ömrünü məşq isin vəsəfləri, ism insanlara başa salmaqda bunu həsr O insan ömür boyu demək ki, Allah qand əyşini zərlə çox göstərdi ki, mən belə düşürəm alofsdan Osmanlı belə indisi. İndi hökumət dedi, indi demə qarşı olmadıça. Amma bu bu şey. İndi yeni çıxılıb. Tamam. Amma bu da heç birisində mənim sözə çəkmək, nə oxşatmaq, mənasını kökmək, dərti keçir bilmək olmaz. Və bu deyir ki, bu da belə bir deməkdir. Təbii ki, təsir elmir. Bu. İndi nəyi düzəldir, qarışıqdan plan. Amma ora uymaz bu. Təsir elmir. Mən Məncə, məxluqatın arasında eyni adlı məxluflar bu qədər fərq təşkil edirsə, onun Xaliqlə məxluq, məxluqla Xaliqin arasındakı kifayət Bahaç oldu. Ne derdin Bu demiş ki ben dedim çok falan yürüdü. ne nedir oğlum? nasıl? Ne oldu ne oldu kardeş? Sen oldu. Nazetli bir sözcük ağzına geçirdim. Hayat ola hayat ola kardeşim. O çok. Birinin ayağı da. Ne dedim nece sürdü? Ne dedim? Aklım çikirim. Bu şedemdir. Bu tülkibe svisum dar bakıştı düzdü. Ben bunu keyfiyet ver. Mən bu ki, bu olar, amma necə bilmirəm. Hər şey can bir yanda oşuğuna keşf edən. O Allah bilir. Amma həqiqətən əziz adın ən var. Allah Taala Allah da el olanlar, el, el olanlar. Şurası təsadür olunur üçün Allah'ın deməli elə etiyazı. Yani. Yaxı, onda belə el ayətini neyiniyik? Neyiniyik? El ayətini neyiniyik? Şəhliyəyək, əsəkliyəyək, Allah, kuruldu ki, üçün kulli hâlikə dillə vəl-şəzlə. Her şey helək oladır, Allah'ın suyək oladır. Üzründən başqa. Üzründən başqa. O neyiniyiz? Onda bəs əl, ayaq, buları nəyini yevm, ayələri? O mühkəmət onatırıq onu. Ne dəyirsən, de o da sen. O biz, yəni, bütün cismiyyəti cism olmaqı Allahtan uzarlaşdırırız. Dəlini nədir? Dəlini nədir? Biz də cismiyyətlərək, biz də cismiyyətlərək, Allah əhviyyatsızdır. Nəyə? Ələ, ayağa, hər şəyə? Əgər, əgər, əgər, əgər, əgər, əgər, əgər, Allah ilə üçün həqiqətən bilmirik amma ayağı və ələ şirət yəni o şirədir qəbul eləyir isə kimə yəti də keçirə biləmirik yani Allah bilir amma biz deyirik ki varıdır bilmirik o qədər baş verir yox bu da baş verir parışıqım hə əgər varıdır var xidmət Biz Allah'a cisim ispat eden. Sen nədir və nəyə görə? Hə, bilmirəm Çünki nə Quranda, nə sünnədə cisimde Allah'a isbat edən bir söz yoxdur. Bir də, başa gəlmir bu yəni sözü. Hə. Käşə söz Ki, "Əli, Əli, eyni yolu zərf" Ərzaf nə oldu? Buyur, buyur. Gəldim. Telefonla gətirəcəm. Yo, dedim ki mən, bu bu, Allah qəli var. Bu elə extiyarpas. Bəs Allah qəli təsərrüfatı. Zərifdir. İndi əgər Allahın zatı bu ayəcə "Küll şeyu haqiqə ilə vətihî" Allahın zatı nə olur? Tərkibatdır. Səbiqədə, bəli qoru düşür, bələmişür. Əgər xur bir dələnəyə də, şurda. Onda indi başa gəlir. Baxın. Əgər razıdısansa, bu qardaşa dinləsəniz diqqət var görəsən. Əgər razıdınızsa. Əks halda olur ki, təşkilatdan çıxmaq. Bəli, düzdür. Bəli. Onda belə götürəy. Cəhmiyyə, məsələn, sən çox təşkilatsan. Mən belə düşünürəm. Çünki Cəhmiyyə dilə Allahın Sabir, qəti. Və cavab səhifədə olduğu kimi biz də <gülüyor> <mikä gülüyor> <Hĩ> uşaqlarla alirəm. Yoxsa sən məni gətirib, belə bilmirəm, bəlkə də bu narada gəlday. Sən bilirsən, sabah deyirəm. Bilmirəm, deyirəm. Çəlləyə yapsın, məna dərk etmə. Susdur. Yəni bu ən izki pudra. Ha? İkisəlidə ədəbə səhv gəlmir. Bu da izki pudra, yəni iki pudra oldu. Pudra olduğunu deyirsən. Bunlar əlaqəsizdir. Yəni pudra nə məsələsində yolumuzda aydındır. Səhv olma gəlir ki. Biz bizə çıxır. Sportif pudra. Bu pudra ki İnsamda da. İnsamda da. Təşviqansız təşviqə. Təzədən gəlir. Çə, təşviqə düşür. Həmişə yoxdur. İnsamın qudratı. Dinə görə də, insanın Allahın qudratı, imanın qudratı məhduddur. Yəni sən ona da edəyəmsən, Nezemdur et ombet. Ma kazabal fuadum ma raa. Ve ayliba furlutun asrar qalbə ve anib qalbə faridə. Ma kazabal fuadum ma raa. Ha, tayyib ne qurtmadı? Ha. Göyə gedə biləcəyik. Ha. Ha. Necə məndə. Necə göyə gedəmdə. Mehraja çıxdı da. bil ufuq-ul a'la, sonra danə fətəllə. Şükranəka və qovsayn və əblan. Kim o, kim iki o gedə biləcək, yəqin baş vermişdi. Məkan ülüqdir. Deyəndə bir dəqiqə buharın. قوله قال ربك قال له قال سين ما اوحى ذا الله. في وهو بيوسف ها ما بيقولوا هو بالافق الاعلى الله uzdu bizdə görsəndi. O uzdu. Ya bir aralar haqlamadı. Bizdə də var. Sən adı məre. Ola indi biz bir dəfə də bir dəyə. Nə gördü? Məndə gördü. Nə bilmirəm. O qurtalı gələcək. Orda 120 dəfə. Hə min ayatüha hakek kura. Bax bax behi kura. Çəbül ayatüha. Yox, bunlar da hakek kura. Ayatüha kura. Alda tələbini görmədi. Ayatüha ayatüha kuradır. Göy görə bir nişanə. Öyə bunlar onun böyük. Yenki sözü gördüganda ne da mücəddət bunun da hakikət mücəddətidir. O tam mücəddət. O hal idi Bu məqam. Birinci hal mücəddətə qulaq verməsəyəcək. Nə gələcək? Fərqini istirəm. Nə mənim bilməm? İstəmirəm fərqini. Bir dəcə Allahın istəndir. Bədəş. Siz təhsilir suallar, təhsil davablar. Elə dolmalıdır. Mən 6-7-7 müməsləri yaşıq. Elə <gülüyor> dolmaq. Yoxsa sizə heç bir məsəzə gələməyəcəsiniz. Ölənməyəlmək deyil. Təhsil sual, təhsil davablar. <gülüyor> Mən qanqın suallumdur. Allah sana görür. Hayyət Allah bu zararlı görür, yoxsa. Bəli, görür. Eşidir. Bəli, eşidir. Yadır. Haribdir, bəli. Danışır. Ümür deyilər, Danışır, nəqəl danışır, ayədə... Mən deymişəm, e, ki, keyfiyyət veririk, misalı təkvüldür, oxşaqmı var, imkan etmirik. Bir deyək, bir deyək, Hz. Musa aleyhissalamla danışanda ayədə biz ki, mən səninə ağac vaftəsindən danışırım. Yox. Ərzaqı oxuduq. Quranla qəndəm Allahım qəsdə. Təxminən, təxmin edir. Hayr də baxırıq. Diski Allahın kəlamını Hələ o sözləri də tutmasın, mənim də. Məsələn, deyirsən, səndə səranı. Onun başının dəli O problem deyil. O məhz məsələdir. Şəkilin üstə bilə biləcəyəm. Sözün kökü hardan gəlir? ələmə adı tələmə, sülh oldu, söz dedi, əsəb olunmaz deyib, təsdiq etdi. Nə deməli? Tələmə dedim belə. Hə? Tələmə. Saral var. Saral deyir, "Yüksən yürü söz dedi. söz, Həmin kəlmətin sözü, söz. Həmin kəlamın sözündən gəlir. Biz dəlik sorğular. Oturanda hər hansı bir sarı var siz yüksin, yürümün, yüksin, yüksin, yüksin. Zahir, Allah təala bir sözü dedi və sonra onun keyfiyyətini, keyfəlin ağzına çıx. Onu necə olduğunu izah etdi. Bu ki, "Kellemullah". Düzdür? Əgər ağlı siz deyə bilərdiniz ki, o yaratdı. Düzdür? sonra o uğru eşitdi. Amma ki təkmilən sözlə. Düzdür? Ən başqa ayədə qardaşınla hal verir, deyə Musa həmin həmin danışıqla, Mən rəbbimdir. Belə sözü ayələrdə siz görürsüz də ya. Birin müsot surəsində 164. Bir də bir də mən sizə deyəcəm, ayədirsə ki, bu Allahın söz Sözdə eşidilir və Murselə də başqa ayədə həmin eşidilir, "Sözü mənim rəbbimdir." Necə olur? Allah məxluqa mənimdirdir. Bu mümkün olar? Mü? Allah mü? mü? mü? burada bir yol, bir də yol, bir də sınaq. Burada bir neçə yol var. Ya iki dənə yol var. Birinci yol kişilə Bu mümkün olan şeydir. ki kelam Allah'ın zatındandı ve Allah, Musa'nın eşitliği bir başı Allah'ın kelamıydı. Neden olur Allah'ın zatından olur ki? Ben yarattım seni. Ağırdı diyoruz. Diyelim göster de buna bir tane ki yarattım desin. Sen özel bir sen? Yok, ki. Yok. Sen özel bir alardın mı sen? Sen özel Hərdəsini olsun, danışmalarıdırlar, icad etdi. Özür də, öy, öy, öy, öy, öy... Mən ya bu fərdi var, demədim, mən onun dinidir, mən öz fikrimi Bu deyir ki, Allah kəlamını yarattı, mən də Allah sınav kəlamını yaradıqsa. Qalam Allah'ın sifətidir. Allah sınav səfətini yaradıq. Allah'ın səfəti məhnübdür məcəlidir. Şəyir tövbət bundan görür. Dedir ki, orada deyir ki, qardaş durmuşkən mənim rəbbim. E bu kavram ya bu kadar dinmez. Ya da dil varlış ki onun Hanımçı bu para şumada qazı yoxdur. O diyəndə, diyəndə o təşbih etməsinlər. Sən təşbihi sözdən alırsan. Sən bunu təşbih edirsən. Sən bunu bir şey. Sənə görə bir başqa alimin bilmir. Alimindən məsələsi o bizim müəllimləm sadəcə vurtsu alıb. Baş deyirəm, kim yandırır? Bir də gəl. İndirəni burda də Allah, Allah o sözü yaradır. Birdə? Yaradır. Ağacdan mumdur da məxəllənsə. Gərləntaranı ya da niyə göstərmirsiniz? Niyə nurat? Niyə nurat? Sən çıxıb göstər, özün gəcəsən. Şəyin. Şəyin. Mən xahiş edirəm. Heç bir nəticə gələməz. Gəl Allah Subhanahu taala o qiyanı göstərməsə, Allah görə onu bir tam axıra çıxır. Orda ləntaranı da var, hamplar gələcək. Onun Allah sələb rəhəni dəyir, وَا اِلٰا اَرَادə əyyəkun lüşəyək يَاقُولُ لَهُ كُن yoxdur. يَاقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن Kavrası və əzəllərin vəyyət Allah da dəyir, o da olur. Sözü yoxdur. Yaşı. Siz dəyirsiniz ki, Allah'ın selamlığı mehlufsuz. Elə dəyir, Kelam Qur'an bir də <gülüyor> gəlir. bir də, bir bir də, bir Bir də. Mən onu, onu gətirəcəm. Gətirəcəm. Bunu gətirəcəm. Amma rəhstan çıxda. Onda fərqi Allah da deyir ki, ol və o da olur. Yaxşı, indi sualımı cavab verim. Allah ol deyəndə o olsuz məxluq olur. Əgər deyirsə ol bir şey belə məxluq olur. Nə qədər infuz məxluqdur. Məxluqdur. Belədir ki, onda Allah bunu bir dənə məxluq O belə bir sözü belə bir məxluq yaradı. Sonra həm o sözünün yansın olsun, gündə bir o belə bir məxluq yaradı. Gündə belə belə, belə milyon dəfələrlə də təkrarlanır o. O şeylə demək gəlir. sən, sən məni əslində Bıraq, bu üçün zücenə de akıl olub. En sən o cədərdi bu. Kaçın cədərə olub. O da... It it yo, yo, şey, səhəbə. Sen o cədər dən ki, bu altı olmaq istəyən kərdəşə. El eləmə. eləmə, kərdəşə. Biz, biz gelməşib burda şeyləmək. Məntiq elməndə teoriə də var, her bir şey O düzdə girmir kərdəşə. Kərdəş, o da dəyirin səhələ. Şələm, haşələm, yani şə Deyir ki, hər bir şeyin hələk olacaq, nə qədər Allahın surətindən maşıq? Düzdür, qardaşım, buna siz bir təhsil edir. Allahın özündən maşıq. Vəcullah Allahın sifətidir və sifət Allahın zatındandır. Və bilir ki, Allahın bütün başqa sifətləri kimi əl, ayaq, göz, həmçin vəc sifəti də yəni, sifət, onun zatındandır, onun ayrılmaz Əgər Allah ki, hər şey məhv olacaq, Allahın sıfatına baxıb bu deməkdir ki, Allahın bütün başqa başqalarına ki, adını çəkdiyimiz və sıfatları ilə Bu demək Allahın özündən başqa. Allahın sıfatı çünki o özündən razılaşa biləcək. Sən buna nə deyirsən? Təsir edəndə. Bu ayə nədir busa? Təsir edəndə, şərh edəndə bu ayə. Dildir. Heç kim tərəfdən bir şey şərh edə də deyirsəm, mənə gətirirlər. Məsələn, orada Əl-Baxiləni göstərəcək. Bu da Şu Ərəb Buxarıdır. Buxarıdır. Mən bu e ah, qənaətimi şey görürəm. Bir dəfə də orada bir başa. Şüjərat balanında, axırda orada şeyə gedir. O bilirəm, Bir dəfə orada gəlmişəm ki, Albaniya bir dədə İshərman mədəninə sual verir. Şeyx Albani də məşhur ki, o ki, Səhih Buxari də gətirəndə ki, mən onu ma yoxuram deyəm, vaqı mənasında, sən biz başa düşmüsən hər bir şey məhv olacaq, el, kul, ol, beden, hər bir şey məhv olacaq və Allahın və etsinə məhv olacaq. O da ya, bu, bu, o da başlar, o da başlar, o da Halbuki mən də bu kitabın şahidiyəm. Yox, elə mümkün olsa, şey, ağsaqarlar, o ki təbə vermə, 480 qaytararız. Olarmı? Yox. Mən də bunu təbə yığıb basıb da kim birisi yazdı, həmdə həçə yazmıb, mən yazdım, kim yazdı. Fərqi yoxdur. <Ceqli> straits da. Onların kimi kitabında. Tobi adı kitablarında. Bu kitabı kətimə var böyük xalaqəranı. Bəli, var orada. Dilegə. Eyni mənim surətində və insanlar hədir Peyğamətdən hədis çatır. Bu insanlar uşaqlarını döyəndə, yəni şeydən üzünə əl ki o üz bir başqalarını özünə alıb. O da hər də. Cənnətdə oxşar və getdi döymə sözü çıxmırsa. Sirç orada hətta məsədin. Əziz rəvətül-buxarı ədəb-ül-mufəddal. ki, "Əhməd ibn ki, başqa birisinə Allah sənin üzünə və sənin üzünə bəndə özləri qana etsin" deyədim, çünki Allah adamı öz surətində yaratdı. Ha. Nəyə görə? Ha. -hə. Birincisi. Mən əsas məsələdə. Yəni bax mən deyirəm, bəli o çəkdi mi, təhl Mən deyirəm ki, bir Yəni bir üz deyəndə Allah qalanma üzvə nisbət edə eyni adlanan bir şey həm Xalığa, həm mahluğa nisbət edilirsə, bu o demək deyil ki, bir Xaliqdə deyirik ki, o buna oxşur, xeyr, biz deyirik ki, var. ama sadəcə olaraq biz demirik o falan bürdür və ya buna oxşuyur və yox, bu belə deyirik ki, o şeydir. Bir onu necə təsvir edir? Təsvir edə bilərsən, sən ki təsvir edirsən. Amma Allah Ha? Bax, Allahın zəvəti var, də özü bunu ki, mənim zatımı xəssələrə gələn mə ola bilməz. Zatla haramdır. Bu yola bir Bu Bu kən görə Mən də elə bir problem. Həmin o növlərdə də istifadə olunurlar, almış olmuşlar. O kitabda yoxmuşam mən. Özəl mənim nə tək pağlarında o kitabımı nə görsə? Adını bir dəqiqədə kitabdır. Mən nə yalan Mən yalan çıxıram. Mən sənə təbəssüm dedim deyə də, Mən yalan danışıram. Mən o, o dizl sətirinə hmm. Kitabı gətirirsən. Kitabı gətirirsən, mən də sənə aldığın səhvidə də o çapı, İran çapını verməyəmər. Çünki mən qəbul eləmərəm, Səudinin çapını. İndi nə bilməzlar? İranın çapıdır. Səudinin çapı olanda Kral danmadır, Orada versen Ama yine geçin de boşta. Haa inşallah. Sen boşta bu saat, geçin de. Burada bir şey değil, gelin burada bir şey yok. Ben tıbba, bir de maalesef var. Fidel, bu yakında bizim özlümüzün hürmetliyle evimde kardeşlerimiz hem de değiliz. Sürgüt evi, bu tavır çöveciydi. Ben dedi ki, bitirsem mi ki İbun Hüseyin'in kadar büyüdü ki Allah her yerde. Bizim dememiz, çarınım. Kim deydi? İbun Hüseyin. İbun Hüseyin'i. Şöyle Kümdü Hüseyin'i, İbun Hüseyin'in enerjisinden bir Əl-Məhəmməd ibn Zeyd ibn Məhəmməd Teyyib. Məhəmməd ibn Salih ibn Bin Səmmə. Həm alim, həm olan şahid. Burada gününə onun ciddi məzənimşi yox, bilmirəm. Elə bu daha dördəsə bura gələndə birdən yadıma, kimi yadıma düşdü ki, burada oxumuşum bu varede olduğu müəllimin yazır ki, mən falan məqalədə Allahın məhiyyə deyilir. Xatırladım, mən onu tapmışam yerdə təqribən. Yox, baxın, bu məsələdə imanı da olsa, o bunu da mənimdə yox. Amma nə ki, o kitabında hər tərifsən. Yəni o deyir ki, o məni deyən ki, Allah təala hamlı oluş məsələsini izah edəndə bəzi insanlar elə başa düşüblər ki, mən deyirəm ki, Allah hər yerdədir. Və sonra ikinci inkar Ki, e, no. Bu hamili yəni. Yəni o vaxt dördüncü ikinci rəftə kimi iş şey olur. Mən nəyə işarə edirəm? Demək istirəm ki, şeyxlər müəyyən bir mövzunu, da da dan mövzunu danışırlar, deyirlər. Başqa mövzunu, başqa mövzunu demirlər. No. Və elə bilimlər insanlar bu deməyisi ki, bu adam belə deyir. Və bura sətkincə xəbər. Bu yoxdur, bu problemdir. Bir demək məsələdir. Onun bunu Burada bu fançak yalansızı kardeşlerinin içinden. Burada bu fançak değil ölü baba ölmeyiz. Nereden beri ne şeyler var. Yani kim? bu fakat bir şey ki, Aksın karı değil. Ne oldu? Hangi bir derdeki? Ya de ölü? Ya bir yalansızı? Ya. ya biri bir güldü? Ne oluyor Sen, sen, ya. sen, sen ne diyorsun? Burada bir de bir de bir yerine bir de hemen özür diliyorum. Yani harçıya Biz də oların kitabında qara bir neçə də böyük alimlər Daha da çox böyük alimləri bu ələkdən daha çox 1000 kilometr. Alimlər, atanın böyük Siz də araşdırmısınız billah haqqında? burada bir alim var, Şamsuddin e, İbn Əhməd Zəhəbi. Amma bu onun balasının təsəvvürünü mən görürəm, Ona qarşı qalan sizlər var da belə sizlər var. ibn Ahmad Zəhbi. Qardaş, an Zəhbi. Tam. Va al-muntaha al-sabnun. Yaxşı oldu beyə. Qardaş, yaxşı. Qardaş, dan deyə bilmərsən. Qardaş, indi belə də yəm qaldır. Nə oldu? Labbu qiyam qaldır. Mən də məxəmməd xatırladım. Bəla dur oldu mənim ünsəbə quda yara bu ideolog çükan deyir. Ha kim deyir? O mənim özümə bax. Amı da bu iniseyinə bu dərsməslərin bağları ki özdə hər vazdən bir məsələdir. Bir nə kimi ilə bunlar nədə düzəläçəklər? Nəyi düzəltməli? Həqiqətən bu bilincə çatmaqla da o alinlər ki burada şəkilindir biliram. Hop dilə gəl. Oğul. Arxadan Əhsəri. Ay, ki, ki, o, o, o, o, Allah Allah olsun. Məsələnin kitab ki, bu səbəb nədir? Dəfə, birinci kürtən baxsan, aq qəbəbini görəyib. Birinci kürtən baxsan, o zaman ki, o zaman ki, o ələyib. Səbəb, birinci kürtən o zaman ki, o kəmam ələyib. Təsir-i qəmələrin anlardan təsirə olmalıdan sonra ələblərə, artıb başqaların hələrinə, qəmələrin ələrinə birinci, Mahturidi və əşarili. Əməldə şafı olanlar, həm ki əməldə malikli olanlar, Əgidədə əşarili Əməldə hənəfi olanlar, Əgidədə mahturidini götürdülər. Fəqət həməllər, Əgidədə necələ? Əzvəl 4 1 idi, səhv əgidəsi. Həməllə qoaqiyyədən yaşaqdılar. Və Əgidə məsəlində cüzdən, tahtan belə şeylər olur. Halbuki belə qöpürsəyir məsələn, üzəndəki əllər bunlar məhzəblər-qalantilərin müraciəsində, məsələn, sifətlər ölçüsündə, sifətlər ölçüsündə gedirlər Şafiq, Maliki, hələf məhzəbin bura qətir, bürəqəsə, bura qətir üzvlərini, o məhz diləmə əxt fikir deyir baxma ki, əhlüsün nədir? Düzdür, əhlüsün kəybət ondan gedir ki, onun əqtadır, bu, Malik, Şafiq, Məkən, əhməd, sizin dediyinizi deyir. Ən bilmədim amma o qəribə bir münasibət var ki, Allah elədir. Həm kriminal, həm də inzibati. Amma xeyir, məsələn, o bi adam. Tamam, görə Allah elədir, rahatdır. Bir də ola bilər. O ona da artıq köçə verir. Bir də mən tuturam. Amma xeyir, amma cavabı qəbul etmir. Heç bir şey tapılsa. Oksulu, tutulsa, belə. Bu bir cəza deyil. Ola bilməz mətnə deyir. Heç nə. Amma problem deyil. Bu da ağzından bir az. Şəhərdən bir az deyir, nədir, şəhər aldanmış əbruda və lazımdır. Mən sizə dedim ki, əl. İndi təkcə tapı, hər, er, ayaq, üznə. Təkcə tapı yaradıldı. Mən kitabın tərcə tərcə tərcə. Falan anam belə deyir, falan ki tərcə deyir. Ə, ayaq, üz, hər. Bilmirəm nədir, mürekkəb yox. Da işte, er, mürekkəb də yox, oğlum nədir onun? Yox, bizi unut. Mürekkəb. Çağda da, çağda da var. Tamam, biz mürekkəb də Hə, və hə, bu, siz bir işiniz, bak, Əl, ayak da sən, o orqandır. Hə? Sen Allah, qədər, mən dinləm ki, ən mənim əlimlərdə, ayak mənim əlimlərdə, Dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, dizir, Cənan da eyni bir, məsəl ələ eyni bir əzizdir. Qiyamətdə də o məhvolacaq. Həqiqət Allahın əlindədir. Amma bu neçə dəna məsəllər işarə Bu indi mürəkkəbdir yaro. Mən də hayırdır yoxun tərəfı baxın görək şərh ara. Bunlar da. Zətnəcik, siz özünüz şərhə qoyun. Əgida deyilsiniz. Siz Siz istə. Peygamber O hədisdə Allah barədər, dövhə, mürəkkəb, araf, bu fəlsəfəslərin sonradan kəlmələri istifadə edəsin. Başıq şübdüyüz, fəlsəfə ilm olsaydı, fəlsəfə ilm olsaydı, Rasulullah o O ilm deyil. Şübdur ki, fəlsəfə nəcələr ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə biz 6000 rəsulda 80 dəstli 80 dəstli telefonlar. Çox suullar 80 dəstli xeyrolar san Əli Muhamməd, eee, hambariyə təqdim etdim. Təqdim. Çünki dəstli xeyrolar hambarda məsəl. Nədir? Hambarda nə demək? Onların birinci minələ şey, heç kimi təqdik edemək, əsasını götür, əslindən götür, hədisi dərilini götür. Hı. Mən fiqrə Şafii Məsəzədini öyrənməyə başlarmışım, İbn Həgər Ələfqələnin bir şeydə biz kim nə Səbəbi yoxdur. Amma min təyin edilmiş. Nəyə görə oldu? Bir də bir Bir də Bir, bir, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Adi məsələlər var ki, elə məhəlləcə bundan müstədit etmir, yoxdur. bir misal deyim. Əşindirsə biz İmam Şafi də qanun. Orda yoxsa ondan bir yoxdur. Dininə görə. Dinə görəcüyü. İmam, der, olsam, Değil, Değil, ki, İmam Şafii, bu hükmü Buxari müdevvilə deməli zəvrat ilə diyə təfsir etmiş. O bu hadisi tipli bir dildən deyir. Bu quran ayəsi quran ayəsi və izə ləməs tumun misalə fəayətə təsəbbəb qadınlara toxunanda ayətə təsəbbəb 2 amma ləməsən hər tərcüməsi ləməsə tələk məsələyiki qarşı-qarşıya toxunmaq deməkdir. Yəni bu təfsiri cinslə əlaqədir. Bu da artıq aydın məsələdir. İmam lübbu İmam Buhari rivayeti arz eden ki demonu da namaz kılında namaz okunmuş. O da namazın da. Bu da dedi ki demek taş mı sordun mu? Mekne mi? O tekrar 10 dakika geliyorsunuz. Bu hadisler dedi bir selam bu fariden. Haberiniz. Buhari tam senberden bana söyle. Oqqdan olun, demək, 2-cə sədər, 2-cə sədər, 2-cə o hədisləri Mən hər qan bilim, cəmanə ki, Buxarıcı ki, ki, ki kin kin kin yani, porque porque olan hədisləri səhikdir. Bilim İmam, i̇mam Buxarıc bir çox başqa, sizə bütün hörmətlə yanaşıb, sizə olan hörmətlə yanaşıb, sizlə bircə qalimlərdən səhq olaraq hədisləri, mutfaqlı sənədlə yalacaq. Qulaq, qulaq, mən bilən cümlədən sənə. Həy Məncə. Yo, mən görürəm ki, açandır, qovandır, qoğun boğucu də. Tənin də ötür. Bir dəqiqə. Gözdürüm tutmayım. Bir Və bu buxarı çanağdadır. Evet. Mənim də də nə hadisə gəlir, sizin hadisə də. O ayə də Bu indi düşür, qrançır, mana qoru yatsı da. İndi qurugu olur, nə olurdu bilə özə qaydəsina görə. Biz, bir halda ki, İslam heyqəmbəri buyururuz, mən sizə iki amanət qoyuram, Qur'an və əhlibək. Heyqəmbərin iki amanətini qoyuruz qrağatına, sənə buxarınız xeyr olurlar, əhlibək. Yaxşı, siz dediniz, əhlibək. O, kuleyin havasınız, kuleyin havasınız, kuleyin havasınız. Tək kuleyum, mən dedim ki, əhlibəni belə qəb, qula, mən belə qəb, belə qəb, belə qəb, belə qəb, belə Şərf, Təzü, Tuzi, Buxari, kim istəyirsən, deyiləm. Həl. Biz deyirik ki, bu şəhətlər özləridin də əqədəsi budur. biz məhsul duyuruq. bir əqədəsi var. Bunları məhsul duyuruq ki, Peygəmbər deyir ki, də əmanət buyuram. Quran, Bəhli Bey. Deyir, bu hədislərdən də dedik ki, bu hədislərdən də olsa, istəyir məhub Koreynində gəlsin, istəyir, harada gəlsin. <S original> far, biz biz azad <Gülüyor> bizim üçün sərgələm, kuleynə bizim üçün əsasdır, bizim üçün əsas imam sadədir, bizim üçün əsas imam sadədir, imam səndir, bizim üçün o qeyrinə sərgi yoxdur. <Gülüyor> Amma bu çövbəti <Gülüyor> indi başqa çövbətə, əvvəlində o qaldı. Bəhs bizim bəhsimiz düzməyə bəhs ucanda çərdə indi bu çövbəti keçirdirməz, bilinci əziyyət de olmayı əvvəldənə dedim, biz qeyranlardan sonra kişinin əsasını əsasını onu e, çövbətləni yerdik. Yox, <Gülüyor> bir dəqiqə, yox, bir yox, bir dəqiqə, yox, yani udunda da çəkməyəldik. Çünki, bu tərəflərə deyəcək, sən deyəcək, baxışı, mənim kuruqundadır, mənim tilafımda sənə görə baxışı, ikincisi deyək, bələyəcək deyək, əqiləcək deyək, əqiləcək deyək, Sonra bu əlgiyyətlərini deyirsən ki, bax, bu cür, bu cür dördən əsərdən şəhz saydında blablabla, blablabla olmasa ki, Bir dən də də də? kim buna uyğun gəlir, biz Bundan uyğun, san peygamber özür deyir, bir həqiqətin özü nədir, əvvəl olunsa, sonra həqiqət əhlinə olsun. Həqiqətin özü bir Quran, həqiqət əhlinin həqiqət əhlini, nümunəsi əhli beydir davadan ömrünə sədir bunu ki evimi də təmir etdirdim. Bunu da çox səhər görmək gürcü